sho pau sho erisel rieta also hasta la victoria Euskal erratetako udako jokoak eh, segitzen du, segitzen du, eten aldirik gabe, etara, eta ara, basena farroan gira irratiko estudioetatik Eta bi erri, iru zitsun, baina bi agertu itxu Huxa <gülüyor> azten iz, eh? Hemen <gülüyor> ditugu beraz Gamartiarrak, hola harek eztendu, eh? Eta Inisa Mondiolostarrak? Hala, <gülüyor> norrekin hasiko gira Bago, iduriz, uh, Inisa Mondiolostan ez da mutilik Eta hasiko gira Hara, parekietasuna ezer espetatzeagatik bipundu gutio. <risa> <risa> <risa> Usu mutzilak egiten da, hor? Hara, adibideona erakusten duzute. Haukaz, uh, pentsipi batekin, uh, izena eta zer egiten duzuten justu. Uh, Kleina, zera saien zakoa eta laborantxako eskola. Elohi, uh, erakaslean iz. Eta nuen erakaslea? Maneshert ausentzietzak kollegioa. Ah, doxera <risa> da. Eta nik gatzin ikasleguz bortaren erizaino eskola. Wow, ze bot scharmalta. Zergikin behar da botza konpontzeko, izatean agitzen zaugu izatea ere batzutan nola izatea, eri ez tozu hori ikastean. <tied accountant> Bé, duztuk liak, naikonoketak. Aha, unguildo <hazugs> mikroen piskat. <ratwig> Beia botza scharmagak ia duzu, ha? Arre, haintzina sehitzundugu ondoko taldearekin, eta, eta hemen gamakte, gamakten, ebe alderantzuzko, abin mutiletan eskan, doxekin astengira. Arre. Egunon, Jean-Christian iz, ureko sierpiziotan, lalianari. Ta esala, ele, Egon, egonan, euh... Eta musikari ere, ezaguna Musikari ere. Egon, egunan... Nesabina daitzen ez eta... Ikazlan ez bordala. Zer ikasten duzu bordala. Ergotarapia. Ergotarapia. Zer, Dauri? Komplikatu -e ege esplikatu egea. <risa> Adaz, <Alors, risa> bat eta... Eta Jean-Michel, eh, labolariak emartzen. Zer, labolantzan? Labolantza ardikin eta abellikina. Zerdi? Ah, I burugoriak. Eh, <laughs> ah, importante, importante, Hara, ya, lakonen inguran bainituen galdera batzuk, eta bo, ziko tartuko. Eh. <risa> Joan, haintzina segitzen dugu beraz, erria, haua, bo, elguzia, beraz gora egia joko hau, sortzi joko desberdin baitugu, pastu da, uste beraz ez dautzu zute gutxi gora, bera zein direm, galdera oroko rak, kirolde xafio hori, importantena, eh. osagarria baita kirola, eta buruko kirola ere, musika. Nola, ziratian izatez, egintzi itzakikas, ah, kantariz iztenez edo ez, ah, ilusitxon zehikos garritzen, ah, zen botzak. <risa> <tose> A, ane, eta behzio batekin bukatuko hori, hori behitare importanta behzio zareak behigira, ebe hara, hori dena argan ikl, lehen diokoarekin. Urte, <tose> hausoz, hausoz, hausoz, erri zerri eta hauzoz, Ege hau zuen itzuleak ginen dugu eta horrentzun muiko bat eta horretxetan horretuniz nira beste gela nutzi dut eta muiko bat ezagten albait zuzute egazkin maneran zenta uinak ba, senditzen dira, beraz batzuk isilik ezagetuk egin, gero uinoiak entzuten dira hemen pasten eta beste bere egazkin maneran ezagetuk denak eta estiloak ere behititugu eskoan antziko egin intxatuko gu guaz egitatz eta hara <coughs> horren bateko eman gizunean gainera egin mugabekoa beraz, bantzai bon, edar bat, akkiratzen alko zen, ez hori gauzko El buruanik auliz egiten al dut. Sare. Norikin astengira gamartu edo ainizamon yoloshe anzu tu akhatu. Hau ke na gure teknikaria. Berna eta itzale itschale itsalian duguna isili-isila agurtuko itso edo es. ba, baba, ba, ah. agur denedi. Mieske ex dena da. Et prechiski, norikin astengira, ainizatu kamarte. Ainisa. Ainisa. Enisem ondiero e, beraz gamartikia saliko gira, esplikatuizu eta hapustuna balimo zuteti diputu, bestela gamasteri pausatzen diegu eta ikusiko. askin hasiko dira ezta bai Ona da be ze ta. Edua kalite jakintza osoa, baizik eta doidoia bildu utan, Beraz, uh, bon, plaza bat bat zen lehen. Zuek ez dakizute zertan, egian ez zuzute plazari. <risa> Aituniz erobat bezala. Aini izako plazan hon da, ez? Eta mundiolosikoa, ez? Ah, texan jate, egri horretan ez da plazari. Bon, gaixo gazteria. <risa> Meiziek bazen uten plazabat. Bazen uten, ez da gehiago plazabat horrein. Ez kek pareta, edo, bon, tapatu zuzute. Beti ber urtea gertzen da plaza hortan ez dakit. Baina urte bat agertzen zen garaian... Uh, Gamarteko akrabutian, ez dakit, ez duzuten ez, Yom Bersin ez den gamahtera, gaztetana edo gaztetiziste, beti eme pilota nadizia, ze urte idatziada, uzte izo desberdintasuna. Gaurigun edo... Abai, Gaurigun. Urte bat idatziada. Edo stan? Edo zuten beru urteada? Urte, urte, urte, urte. da? Ha marxion da? Urte, urte, Faussoz, faussoz, herrizen eta hauzoz, hauzsoz. Ordean, erantzun bat. Bestuzute, ale are zemakibat. Egan, egan, egan, egan, izan egan, egan, egan, egan. Bimila mazazpi? Bimila mazazpi? Bimila mazazpi, datziadak amarteko... Baxneko, berrihan bai. Ah! Ados, berrian e, bai, prasa sharian zen 1029. Behat Ados, bakisu e, testea onartzen цуna hapoztia, ah, me aierre fundu batein maiten dut. Zenta. E, Ai dut, txendut, badakit plaza hola, voilà, berituisen dela beraz are. Bi puntu ainizari bainak gamasteri ere bat eskaintzen diote erantzuna. Gaun, oh, ainzat zu uh, zute zernai jan eta goiero uh, uh, ishartuko da are, ari, xeitzen dugu. Eh, Pago en fréchaba da gamarten? Xuxtuetan xuxtu sen? Bez <risa> <Allez>, du <risa> urte bat? Me... Sortu edo gamartean edaiki? Eta <risa> ez <risa> nik irakudut sortu, eraz sortu izanen da Hale, no, hamarxion da, urte bat, <risa> pentsatzeko <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Urteko dezberintasuna auzten dizuet, hale eta laro egitama bost. Mila bederatziren da laro egitama bost. Ez da erantzun eta bostak ez dira hoz. Oh. Nik egan eztak egi bi mila. Ez. Mila bederatziren da laro egitama behatzi. Ah, bai. Oh, oh, Sok Ebe, bost egan dut, egan dut bost. Egan dut bost. Abisatu zituztet, eh? Ara, intzina aseitzen dugu, gamarteko errekano, laditzen da. Ba, irainitzen, baina bat nahi dut. Iusdok pasten denak, tute, mere lasarea marchunda beiaik te hisanbat tik tak es susuteiaik es horian Ez. Bai. Bai, bai, bai, sovda. Oktai kelduda gamakhteko izena. Gamue, aghte. Gamakhte. Nik behul beshtekikabat. Badira <laughs> <laughs> <laughs> <todila> beshtekabatzum, bada, gamue. Bai, minik ez <laughs> <laughs> <laughs> nuna yori. Nik nagin unazen baxaburuko egzeka. Bada edo ez da? horzei daudan, bau presion gainera horren. Hala, gamarte hor titkia du da, gamoe, argte. Ga ga Bakizu zehni bihotzonekoan iz. <cười> <cười> Eta da, beraz, pundu bat eskenik hozutzen, haztun nogen nire parean. <cười> Eta olakoetan obikiot apalegoen teha. Ha, <cười> hain zinaz sehi zendugu, bakizute, mila bederatzireunda bos gerren urtean abenduaren bederatzian, lege bat soztu zen Frantzian, gamarteak tamalez ez dutena respetazional fisikoki. Sentzen lege hori. Historia a piskat. Area marxonda. Area beraz ez dutute erantzuna mila paste da, 1995 gehien urtean abenduaren 19 frantzian ateratzen lege bat dena aldatu zuena. Eta gaur hartentan males ez dut ere respektatzen al fisikoki be ola baita. Ez dutu ezantzunik Eta ekeres ez zutatxe emanain galdera izi zigarri okera da. Gama ahtte, entzungu zutte... Mi ba egin? Zerutik agertu zera. Izapartagatia. Eriko da Eliza eren gainan eta zen uh, Eliza eta... Štatuareana. Eta eta estatuarena Eta bai. Jaiba, isuek esu sutei plasarik, maiek ebeste ten erriko eta celebrasa misa antzartu dira. Origin ala Meristidu gar martela joaita. Elisadugu Erikotcha. Bai. Eta <laughs> Nico, eta Erikotcha Elisana. Ez. Erikotcha e, era ikisu Elisala ikizuten Erikotcharen gainean. Badira orako auza bitzikeri batzuk eme eh, eta hori hori horiatik bakarik bario du gar martela joaita. Ni beti johtika teraznis bidaunditik itsultzeko eta Cela coule au savoir et tout on ne se gamartar batek uh, Lazgariko shorschonia eman zuena uh, garaziko eskualdean gauza baten shortzeko. Uh, eh, uh, Eta baki suser erantzun erantzun orren merezidu pundu bat eta erantzun aukango duzularik pare Eta rachori Eta ikusten zitu da nor confianza zindar txur beraz, margatua gauza xiri otsada Luro Luro fondazioa gamartzeri Ko Oida Eta nola da Pedro Luroren, emazteak, edo... Noren, noren izenan gaitut bai? Pedro Luro. Ez? Pedro? Pedro ez? Pedro, ez. Guillaume. Guillaume Luro. Eta Luro. Guillaume emaztean, hola ditzen zen? Uff, margaita. Grazian. Zerazkin, <risa> <risa> Grazian margaita da euskara. Zain ikestaket, behinarek. Bai Olartuko, bestepundu bat, zientzat. Tare, bon, joan engida piskat fiteago, eta martiakak izi garri onak izan ziztem, eh, ainistakoak, bat erantzun hon guti, eta izi garri Eta, egin txatuko gira eikitzea, piskata, eta seitzan dugu, ainiza, mondielose, ez zautzen duzu teneaz. Zenbat plaza bat di, nuaz? <risa> Zortetan bat uzirean, ainiza, mondielose. Ainiza eta mondielose. Wow. Hale, wow. hamark sehunda, tiktak. Hale. <risa> Mina bezkontra waru. Osugar. Os ei esto rogo yuare, bergo yuxta goza. Ga. Ga. da beraz. Are. Are. Zartak egoa ezt. Mila behatziun. Ez, mila behatziun ez, eta egin dizoat berro gai beraz zenbatekoa izaten alda, izan kaxuk egin kalkuluak gehiago dugutioa behin, ah ah ah, loragoaz, dugutioa edo guioa. Mila sortzun eta... Irogai. Hale, mila sortzun eta berro gai. Ego bat gehiago, berroita bat, he, obek egan. Hale, azalera, zenbat kilometroa karratu bat hain izan moen jolozek. Bikilometroko tezberreitazuna uste dizoat. Karratu, eh? Kilometro karratu, eh? Laborari behizia, ez gira ektaretaz ari. Eta, zer gaiti zutzen, dazken aldean laborariatek ektaretaz uratzen uh, duzitzen. Amazazpi, amazaz... Sumatena diferentzian hau Bi... Bi... Bai, kilometra, bai, bi kilometra. Amazazpi garen ez aki? Ez da amazazpi. Boa. Ez da Nik dutanaan ez da amazazpi. Gia lagutio. Habe hori segi duztuz dute, erri handia denez edoaz. Ur bildu gero, eh? Mikro horamintzatzeko? Are, ur Aire, <risa> uh, ez erabaki, hito, kitzen, eh? a, da erantzun nik amak eterdi dut kilometrak atzapu. Nain ditasun hona. Ez du nik eda nik iratzitakoak irakohtu zaitu, eta ari zenbakiak oztukitzen, ha? Na, baki edo, baki edo, baki edo, baki edo, baki edo. Bon, trompatun izakiaan, bo. Aini zain moen jološako uzapestak beina zala. <hý> <hý> <hý> Aire, aini zain moen jološan badira irigoion, ha? Za dira izan ez, Allez Guillaume, ah, Martine et Pascal ont tout tout. Ça m'a tort tout tout. Mais ça c'est la da pas. Sans tort tout tout. Oui. Guillaume qui le rogaille. Giraud, Martine qui rentre ça qui veroita mes sorciers mais ça se pit. Euh le karma Eusk... Eusk... GioMek, Hiltur-Oitaba, ditu urre, ne? Baxi, Zanugutana, yeah. yeah, ma txinados. Nah, maikin, gaztetuzu, zutere, me, behroita masaspeitu. Ta ah. GioMek, Oita... Ez GioMek, bashkarek, Oita-Mavi. Oita-Mavi. Bi, oita bi. bi basiak, bi, pundu? Zientzata... <laughs> Eusk, maikin ez da neklaša amit, Eusk, Zorci eginen dituz, Oita-Masaspe. Eusk, Zorci eginen dituz, uh, Ota-Masaspe. Es... <laughs> <laughs> es... <laughs> Bon, mais il veut pas quatre dut, bo gutxi gura bera ez dut sehaztum, kontatu una no la bi bi urteko. De je vais tentar sonar. Euskala iko kolaborantzakan bara sortetan. Oh, Eketchilia er, uh, da. Me orida me ez dut ute gausa komplikatua iniziatu. Ja, hori orian. Ale. A marcheunda. Ama uxta uh, akzident uh, uh, uh, uh, uh, uh Bai, mi mira mi bat... arre... ta on bien graphé. Massusan ama gutan. Euskal Herriko laburantsakan barako webgunera joaniz ikusten, jaite dutinka seta urte hartu dut. Istokisatu gusiste rechte. Ausia sortian. Ausia sortian. Xan bakibat? Eh, sehatzen aidu te. Ausia sortian. Serteko chuchu. Are. Gau amazurta dugun oztan? Zile nortan? Zile nortan? Zile nortan? Beraz, ama bochtet ginen ilu oztan. Beraz, bi mila eta bochtetan. Bi mila eta bochtetan zun hona, pundu bat Ama bochtetan ilu oz. Zabetetze bat abochtan... Hara, untsa, ale, dugu eta zein erreka sortzen da inizan... Laka baina ez. Lakako erreka. Rakako erika. Rakako erika erantzono nabasen uten. <tis> Norski <tis> araioik... Araioik entziste bai erantzuka. Arre, vibazia joko araikina intzinaxe hito gogo. Ezti <sarri gore> tuzu <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> Hara du, hemen duen, e behemen guri digiagua egintzen, eta gaurkoan bernada eta argen dugu platinen giblean. Eta Joko hau e, orantziut puntu azteba eh? baina gamartek gazna batekin txartuko niz, ez eh? nuen egan behar antena ampargatuen zureak. Zortzi puntu, eta hain izak, lau, dena aldatzen alda Joko hau hontan, eh? Bi puntu erantzun hona, zortzi kantu atximaiteko paratabera, zama 6 puntu egiten handitu zute, bi minutuz, albeseen bat kantu atximaan. izenburua, Kantalderen izan edo artista berdin dio. Berriz entzute lan ah. Ez es ez dira horiak eh, kantuak eh. Hor ah, ah. justu giroan sartzeko, ah, ah. erretse egizan horiek denak, horiek... Zdute... Nik ez zartan dut errandakoa krono hartu haintzin, moiko hartu behitut egazkin eh, maneran, bestela ni hasten maniz orain daika ez dut erantzunan ala ere. Kronometra prest, Bernadette Presti bai. Norrekin hasten gira ebeziekin hontan ebesiekin Eta yeah. horrein, <laughs> e ziekin hasten gira, gamarte partatuna hastean oh. iz. Bela zentzu zute, passo bat eskenia zau ez, balen zute zautzen. Eta ondoko, paussoan, ukanen duz zute... Euh... Pundu bat gutio. Pundu Ongi ulertu zute, joko argira. are hasten eta egortu zute bakoitzak fite. Ola, gero Bernatek, Rest, oh. Hola, gero Bernatetek pasten ditu haintzina edo best. Rest, hasi! Hola, zel di bobo? Ez, duko, michel duko. Bai. Bidea jantzale, hon hartzen dut, ale! bat, ez da marra. Baxatzen dut? Maia lena, ruta Oita marxion, da, eh? Lashai, minuta terdi. Aurok! Hai. J'ai un pédécois qui m'a laissé un peu Pacha Tsenku Pacha Pas chaud euh, Begis Begis Pacha Tsenku Pas chaud repela Beo tibarkozela Isaac Masterakzuneder Ah Baina, ken batukan handuzu? Hamaia, ruspiroz. Stop, stop, stop, stop, Amida. stop. stop. Sortziak behitu zute. Ebe Zafartag harri egiten embez zala. Ege? <gülüyor> harri <gülüyor> zalako ezagutza. Hama, baina, laburaria zira. <gülüyor> Beti, beti ratien zuten dut. Kolida, <mérida>, trakturian, lexogi, zheuki... eta baituko, kantu eskentetan ere, lambolari andana bat, gara edaten, to hori asiginet, zer oso traktur bezala? Zer oso traktur bezala? Traktur berde bat. Jendir ordean. Ouais. Jendir, eh? Irrati honarekin. <mérida> Eskerak, irrati oberena. Beraz, sortzi pundu eta pashobat, gehi bezte pashobat, eiten duna? Zazpi. Zazpi, sortzi gehi zazpi. Amal, elagundu zazpi. Sokzi, sokzi bai, sokzi erantzun hon, beraz, amashei, amashei pundu, hori ezeran, ezeran, ondoko egu kano mekatera egun, beraz, nahi zuten auzutok behizkalko, matematikan txakan izni, ez da ino dame matematikan. Benaz? Sokzi, sokzi amashei. ken bat, amabost, megei sokzi bestena. Benaz, benaz? Benaz, benaz? Gaiten du, oitairu. Oitairu tanzi izte, eta ziak, bom, be, ena zuri zure jona gira musika ez zuten ulertu zute la shay la shay importante nada par terre cia gure dj dj apres de laika keru soitzen duzute jaian lagunduko zituzte nik ez dut ikusten eh zenbat jaista entorso a bechetaren edo soino Get up, get up, get up, get up. Oh, what's this amazing shit that you got? Oh, what I take and leave in the sunlight. Oh, what I take. Oh, what I take and leave in the sunlight. Paso, paso. C'est triste de voir où ça te dire. Anarizzo. Ehm, agaire, je persite. Persite. Aztiketarrak? Ego, egin zutu zuzut aztiketarrak eran zuzunen ahartzen dute. Arre, azken batu, Bernadette? Arre, la seiki... Lehena agertzen zauzuna. Ah, untsa hori... Zutu zuzutea, cima, lembertsiuna aur bigerien Arre, Pašo, dutzeko yeah. dugu. Wow! Se <laughs> horne izan zatu zututela beinbaino <laughs> gehi autan edo ikusi, e eh? Zuke uh, zautuzu, uh, ere. Berak gurriak ditu, taldea beltza zen, esne beltza. Esne, beltza. <laughs> esne beltza. <laughs> <laughs> Bo ez daga izki, eh? Eskerrako handuzutela laontzailean bat, ere? Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi. Zazpi, ama lauken bat, ama iru. Gehi, lau, ama zazpi. Pan, Bait, mm. mebi egin hmm. ditu zute. Nasi negoziatzen, nasi negoziatzen. Hore, ondoko dioko hau eta interesgariena. En zondot, en zondot dioko hauetako oberena. Pumpa bat, pundu bat. No, ma ezan ditu da, txibidotako batek egin ditu hirugaitama bosh pumpa. Eta, ahitokzu jokoetan, puntuaketa ez dela ona, eh? Eta, aldiuntan, zekinaziko gira, beraz. Eta, izan man joloxe, hasten gira. Eta, idurizu izan behar zira, pompaak gire. Eta, ez zuzu, me pompaak egiten alditu zuzu. Bai. Ata. Bai. Are. Ata. Ata. Ata. Ata. Badira gente agenda... <risa> <risa> Are Beraz, ana uzun bezala instalatzen zirago soki. Instalatu u, sapetak atera ongi izan zira, zapeta hoeiekin. Bai? Ah, bai egia be la omega gida dela. Bera. Are beraz site, eita izan juno bauzu minuta bat eiteko albezen geien, eh? Beraz lasai, agna shang garto, ASTM Cyrillic, krono dut, eta ni kontatuko ditut. Rest. Are. Bat... Bi. Baxa, La idu, lau, bost, eh, behuntza izi da, xei, mm. zazpi, sortzi, behatzi, ama, e, eh, pundu bat, ameka, ama bi, ama idu, ama lau, ogoi xe hon da, ama bost, ma zazpi, ma sortzi, medetzi, ogoi, bi pundu eta oita marxe hon da, oita bat, oita bi, oita idu, 84 85 86 87 sfi 87 sorti 89 93. Uiteme că uitema bi 83 84 uitema bos 86 sorti uitemeleci Hainbezitea alke, mena kirola hitu zu? Altza sport. hori. Altza sport. Horig iten zuzu? Mezita hori? Ba, kirula da. Hale, hale, hale. Eta bat, eta bi, altza! eta bat, eta bi... Nola da kantu nol da, dantza. Hale. Am, eta sutik! Nahi. Busten, hile. eta gaizki. Mekirulik ez duz egiten besztela. Ez. Gara. <gülüyor> Ziek <Seke> egiten duzute? <gülüyor> Kirolik ez? Deus? E mekirula, ushagagia da. <gülüyor> Bom, eh, berogai. Laupundu, <gülüyor> eh? Zagaizki, eh? Eh, bakkatu, ekan diosu, xusen egimax zitula. Beraz. <gülüyor> ez duzu, belaunen gainan eginen zuk. Ah, beba! Ah, ah, ah, Non, ça. Et bisquettes, il y en a peut-être. Ah, il y a des dira? Bisquettes, c'est Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça. Tu cherches qui va qui doit aller au musée, c'est ça, tu as רואה dias static גם דנה. הרדạt לד件事情. falan, 0, PI, 0, LAO..., ה baik. הardı. שהetime ת Bev won. ח cellphoneเอ campuses. הב большח זה. monthly Montrez、הר çevה seperti הפתם encuent programmed. בן גמבהrun decoration. outgoing. ד przede Busan באISA Aaa הלטה metabolism. מב 바פה factualimberek. Jamie Rogoy, a baixei segunda, é, oitava a Goritabea, Goritabea, Goritailo, Goritalao, Goritabost, Goritasei, Goritas, Goritasozi. Ale, ale, ale, ale. Goritabea, Ale Goritabea, Boschpondu. Ale, sai, sai, sai, seba. Usten aldutu. Boschpondu. Ora, xinia. Un pichcata dorrimi. Porchision en fait. Porchision bon. Usteo de kencera aldutala marjon. Bo, bo, bo. Beraz Boschpondu geio. Zubentzat egiten duena oita sortzi tantzirezte gamarte oita sortzi ziek oita bat. E, zizte inokun, eh? E, be, zazpipundu, zazpipundu ez da dena jokatua eta intzina seitzendu gonduko jokoarekin. Ia, baka kizuten ez jakintzapiskat. Txinako arrezian Bukatu zen Iliuntzean Norai ozuten nalginak ah, Entzun duzute? Txinako arrisereik eta ero norai ontziren nalginak bakizkizute? Nai, entzun duzute. Bai, bikain? Entzun duzulea. Deia, <risa> beti beti Beti bergaldera. Ne bai, beti bergaldera, <risa> ma inabestute denek entzuten hori gati. Gomposten be bakizu zer, bipundu eskintzi oh, iz. Ah, bipundu! Ah, bipundu oh, oh, oh, oh, eta egia oh, Eta gaiten altsunba, ibanekiaan, irakasle nahez ikusten, historia nauke hori erak ez. Hara, meresi du. Biotzuneku apundu bat eskontzen duk. Oitabihitza no. <laughs> Oitabi, amaiten du nekere. nik duzera bakitza ni nahez e-paila e-paila e-paila <laughs> Eta batzutan bakizut sartel hori ere maiten alda. Ebe arrega mahte. Igotzen ditutzen eta ikusten ditut, ikust ditut batzuk nola notatzuten nire lankidea hitzuria maiten delarik eta ere. Beraz, hau da badakit ahiako mai yokoa, eta hasiko giraziekin, lehen galdera, ba uzute da erantzun bat emaiteko e, eta bi haukera. Galdera ez bakizute ere zela, seinik ere ez ditut behitibu lehtzen, beno da diokoa. Non dago, ahateko santutegia. Ehi baren, ustaritzen. Are, amaxeunda. Nun dago Arrateko Santutegia. Jaiz, besteak, jaiz. Beste zena Agasate ustaritzen. da. Nundago, industria da, kooperatiba hau este santutegia. Bon, ez dakitu. Ustaritu eh, Nun da Arrateko Santutegia. Ehi baxe Zubik txigik irola eiten atxan Zegintxigitzan dut Men nola erori ziren zepora Zaintzok bizi ziren egungo bizkaian Egomataren garaian Wow Zaintzok? Nox Nox bizi ziren Bai, noh zuka, ez ziren bizkaitako gara eh? mm -hmm. Baskoiak eta barduloak, barduloak eta karishtioak, karishtioak eta autrigoak. Ah, <risa> amak sehunda, tiktak. <risa> Lena, <risa> bi gehiena, irugehiena. <risa> Lena ez da erantzun ona, <risa> ez basko irik Geroztik sortu dira, barcho egitzen. Birena doliu berna, hau? Birena doliu berna? Birena nik, hau tzumaito da duke hori. Ouais. Zunatzen. Bai, ez da kabe, erantzuna ez <'en huelan>. <t en> <t en> <t en> Kult da hona dituguek. landu barcho zute, barcho, atera gamarteko eta hain izako ba hortatik, -ba barcho zute bidiztura, egen barcho zuten bibiderbia. Egin behar zuten, ola tita joan entzinezten pixka <gülüyor> <ta, gülüyor> bai, eta... Bai, ba, ikizu ze plazera izan entzien niretzat, dunapole garazi egitea boz minututan egiteko orduerdi bataz. <gülüyor> <gülüyor> Bom, garaiko utxak hagian berritzinen dira, espero. Hau texi berri hoiekin eta... Zer izan du Eusko, al izan du eusko alderdi jeltzalearen egoitzak. PNU ezagun, du ere zautzen direnak. Biltoki, batzuki alt... Alkahtuki, parkatu. Batzuki ustaz. Batzuki? Erantzun hona da batzukia. Hirupundu zientzat. Zuzut ez da ustaturik, amartzen? Hau. Yes. Wow. <risa> <risa> <risa> Haini zanela, zuzet. <risa> Habe, ziren. <risa> Habe, <risa> bai, <baya. risa> lehen denetan, baziren. <risa> <risa> nah? Are uh, zeina lugaldeetakoak dira amikuztakak? Amikuztakak? Bai bai zalde bai bai bai eh siztira eran zuten meme propre charena kein gash la portarak hauetako zein poema bilduma ez da joseba shahio mendia kitatzia ez gara gure Baitakoak, itsaso antzia gartzelako poemak. Hara, emak se Ez gara Higurra? Higurra? Higurra. Baitakoa, itsaso antziak gartzelako poemak. Zainak ez dira sariomendiarenak, eh? ez Zainzuk eh? ez dira sariomendiarenak, ah. eh? Zain poema bilduma ez da Josheba sariomendiarenak. Bat, bat, Bai, hori bat, zein Irugagena hor? Irugagena? Ez Lehena edo bigigena? Amps tam gram... da errepikatuz, nire zara ziste ez egin, ahogau... Oh, oh. Nikera ez dakitu, ez da... Ez gara gure, baitakoak edo itsaso antzia. Ordean Leuna. Erantzununa zenuna, bengo antzatzuk... Itxasoa gogal antziak zen erantzununa, ez da pondurik aldi untan, <gülüyor> Hori ah, ez dakit, egin ah, izan egin. Agi arai da zten alduzuma, agi ah, ara nukanguzeran zuna, Beraz, oh, gere zenbat uh, pareta ditu pilota lekuak bote luce deitutako jokoan? Zenbat pareta ditu pilota lekuak bote luce deitutako jokoan? Bat, bi, bat, Bat, bi, bat, ere ez. Boterucea marcha onda. Mugia txer. Ez da. Dias. Joa. Ik, ez dut kontatu. Boterucea dugor. Esta verde. Eh? Ah, verde? <totipatik> ah, <esta> verde <totipatik> du, bai. Hai izan un gioluscico che rilenta 1 kg. Se il kilo funziona, potete dire, va a sentire la canzone. Eh? da Enrico. Che botella da La mica scia cias cosa. Mi lo consolo giustamente. E ci sta Biot zuneko bainiz antziuta, oh, oita ma bostik, Baut, eta nahezte ditutzen bakiak ere ari zaitik ustan ondokoa nore bihantzioizu. Eta da dizkalkulu edo ez dakit nolaitzen den hori, baina maik, bat, oita bostetan zireztea, hain eh? izan moen jeroxe eta ziak oita amala. Oikusi makusi, zer ikusi, azmakizun eta aldiuntan norengar nahi bildu behar niz, uh, ziak edo ziak, nashianiz. Hor egaita izo, diokoa sinpleki, eh? Irako urtzen dut behin, erantzuna maiten jazute segidan irupundu. Berbat apen txatzeko dambura eta berritzirak urri, dupundu dara jausten eta ez bozut erantzuna maiten dupundu egentzat, ondokoek erantzutun aldute eta pundu bat irabaztena hala. Biari elkario eta piztu ziren izahak, baina une bereko kito hain ziren laburrak. Ez egin nola, eh? Zer? Zer pindarrak? Eh, hon hartuko dut. Ez da, zer adira pindarrak, txinpleki. <coughs> pindarrak edo beste izan bat bat dut hemen, eh? Uh, Beheren da beruitan, <coughs> txinpartak. Baina pindarrak <coughs> hon hartzen duta. <coughs> Bi baso. <coughs> irupondu iristen ziste, eta ziangana, joaiten gira, asmakizun bat entzat. Hare. Ni gandik, jaisten da, Ni igotzen dena Izan ere hori da, nire betiko lana wow, Hora po isiago bezala irakurtze dagoan Erantzuna tiktak ez? Amar xe hon da irakurtze izoet behitzen zuzdu eman berazera Ni gandik da Ni <tos> <De> gana igodena Izan ere hori xe Nire betiko lana Degana <tipos> gora bera, gora bera, hei, hei. Hey. <tipos> e ez zututut? Gora? Ugtuk, ugtuk, harre egan. Ez zututut, harre, gaetan gira, hau muriuniaan. Zag da, harre, egan. Zipasztu zaitu bulutik. Zipasztu zaitu bulutik. Aa, eh. Bezitik hain egan egan egan ez zututut. Gero kontatu go ya su, zutututu, hau. Terezhgai batetan girela, e wow! Sí, te os sutea has zuar kirol legeo. Are, souri. Sier paxatu. Edu gailua. Iko gailua? Bai, izaten altzean idu atxan, zer zen duentzukere hori altik eraik, uste ni go eta. Na benas. Subiak. Eh? zileik subitik. Zurubia biak Zuru-biak, Zuru-biak, oh. Zuru-biak, Eskalera edo... Zitokin ah, nola gamparra. Hain, bestehitz behituen. Hemen nola idatziak, ezin hori asmatu. Egan du, egogai duak, ez da egogai duak. Iksaten aldzen. Nola idatziak zen, boton bat zapaldu. Eta hemen nola egiten dute, Eskalera. Nare, aintzina, sehitzan dugu ondoko ioko. Zartzen nantzok? <gülüyor> <gülüyor> Eta, ukan dugu Shabina... Shabina da zure izena erantzuna, ez da Orain Horain egintzi, egintziak botatzen dizuzute guztian, eh? Hain izan eta moen jolo artean, erantzuna da maiteko. Eraz, zekin astengira, hori maiten du egintzia. Esplikatzea izu eta edertasunan gatik, bi zietarik batek, eta luzetasunak puntu bat, amak da, ogoi da, amak. Nik hontan, ez duzu, shikulanin. Pentsatu duzu minduzla ni entza bat ge naiten Gibeldu biskatare prestilelarika entrenatzen zen traktian zuki daere igatzen enten naik uguematen du bere botatzea. notan trebatzen eta beste ondoko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 Allez, bon duc, je vous baut Zate. Eta... <risa> zaila, zaila daz, eta botza bat zena, baxu, aie, aie, aie, me ez dakit emazte botza, nikero egin iznen izmenaz, baxu, hori, luzatzerakoan galduzu piskat, eta izan dira e, teknikokiare dira eh. e, beraz, uh, zaila, zaila ut, zaila ut, bernahet, balzu ide jabatzok, bat? Ni, Kleinaren, alde? Baxatu, me behnaetik asu eginen diote. Eh. Basuen, botzan, basuen, emaiteko eta... Bok, gizten, bai. Moldu lazio eta ziak oitama bostetan. E! Eh. Arara, hor gira, hor gira! Izti, eh, nahk, pentsatu kozuan. eginduna aspalditik... ...orguntzirila, eh? Arre, kantu arena. Zipatimio Eri abizan goren Mezuen bare bingo Pandan gorela Ez ten berago Zolia izango Eri abizan goren Eri abizan goren Erri saiziste, egiten du, me... Bat, itza kunxea maiten ditu, eh? ustena, ugeasoni master eta beste eta badu sentzu bere hitzek ere fiskeat. Bena gare gauskolarentza publizitatearentzat hartutako jingle batetik hartugunean beraz ara. Euskara ikasi eta hitzak ikasi hori baita importanteena, eh? Kantatzen duzute batzutan ere jaurt manera nahiko ziste, bein baino gehiagotan, boni lehena, eh? Ez barkatantu sare rusiak iruzitzunen kantua de jori ere kantatzen dut bai gijatzean musu galde ditute kantueskintetan. Ez baditzera txemaitute den. O, mi kentzute dut eta maitute dut unitza maxu lider idako tubago Ordi, ha, tani le kanta na iniz ni de. Hopera. Pasogor sasiru xitera pasguitena eta tantuak norekin hasten gire aldiontan biziekin. Beraz, lene lene moderoan batez, me aspertzuniz, eta jenda beti gelditzen za beti iruruga inguru oxtan hasta kinor ase itentsa, merastroain exanen dut aski eta oso gelditukota. <coughs> aski. Aski. Gora ta gora beti. Auna iduzute ondokoa edoaintzinekoa estisot egitean al gero zein dan eta ez giragi beldu aitena le ta szant zauzute repikarekin hasten da ba me la la punduko itzaitu zute eta segitzen bada eh, be beste la pundu bai doko eh, atxigitza zigitzu zute do maila eh guk euskara zen ondokoa. <gibotik> <gibotik> eta aurrekoa ikusten baduta goiz izangoizik jeiki Eikiri, bom. Arre. <coughs> Aindar eh? <coughs> Lo-ratagora beti! Besta giroan, eh? <coughs> atzo bestala, eh? <coughs> Bo, egite uta atzo, egiteko eka guen ez dute behartuko, gomen, bon, brauat ezin betala. Gena <coughs> uta, behite, utte noiz nahi, <coughs> <staturi, men>, egini samondi <coughs> lorosetan. <coughs> ez joan, kostakondar zetara, egini samondi lorosetan. <coughs> <coughs> Na, usulta laik, eh? <coughs> Bai, arro aldaketaren zain gira. <laughs> Prest? Gora gora, beti, gora, di, du, gora, gora gora beti, bai gora, gora lapurdi, Euskarak bizi nahi du di, eta bizi bedi. Gora gora beti, bai gora lapurdi, Euskarak bizi nahi eta bizi bedi. Gora antzadoa, agudo kapitala, Eta lapurdi, beti dagoa pala aldre besturik dago mundu zitala konformatzen ez bagara se mortala Gora eta gora beti, hai gora... Ez, bak zene gana inizamon joloxe, ha... Oh. gainera bost eman dituzo, so bi gehenber txetochtan, me sortzitan gira. Eta ez behatzi legea legea gira, sortzi pundu zientzat, oita, emeretzi pundutara iristen, zirezte... Si eta... Aha... Aha... Aha... Zafartagagia... Hale, <coughs> zarek? Stopi. Stopp. Egok. He, bon. Aintzi nikoe do noko. Ha ikiten, ez tan jokor jokalaria, eri hau espaldiko da. Edo aujakik hasazu. Aika koversioa ez buga hautzen Ongi kantato sonta générique artocourt. Hallaketa. Tsakikash. Kachou. Krecht. C'est Bat. Egoakebakiwa ni <coughs> Euria izango zen etsuen alde egingo ego akeba kiwani ski yon izango zen etsuen alde egingo baina no dela esengia goxori Baina no ghe la, essenge yago shori aizango, etanik shori anuel maite, etanik shori anuel maite, nice. etanik Etanik. Ila <risa> <leza, risa> e la la laina ko bat <risa> egok pundu. Eh, metilla baitzu te pundu, me gauzata biherren bertsetan janda zute egoake bakik banizkion, handu zute euria izango zen. <risa> nik euria entzun dute, <risa> ene euri ez <estu> zuzute auskatu, <risa> <risa> eh. Ez zuzute auskatu. Areso sipondu scienta ta. Eh, aitortzen dut mejoztut iru sitzun ikusgarrian partifactuz zute. Bai, kanta nahitu ziste? Bai, bai. Ezte nox sinu ten Domeka, Domeka? Wow, ebe sorgin bat da Domeka horiek. <laughs> Ezeko ez mirakule, egitean egingo zuten magia edo horiek, eztitut ez hauto... Edo <laughs> zitsuko botzak. Ere, <laughs> sortzi, gai bost eiten du... Uh, berrogoitea irutan zireste. Eta askena, importantena... Ibertsolari, eza nahinuk... Eh. <coughs> Au, Bertsuka, ahiko gira, Ion Maiaren bertsua zauzuzute hor, eh? Ara, ea bere, ainera iristantzisten eta norren gana joaiten gira zien gana, gamahte, haintzine hantziste behrogoi eta irupundurekin. Ea, zian bertsua, bat batean igortu zute, preesti gintziste edo... Bat batean, gintzanku. Bai? Arre, bat bain zuten zituzteko. <coughs> <coughs> Maidira, ez ez lantegita, te ri mai dira simen du za Ezgichuuer choegon zga martinra Aaccia tus lta a te fier teila tu Zerbaiter hauten dita edo jatik, nahi bon. <risa> Berako ditu nire ikerketak bale hatu. <risa> Bo, interes gara ez da ketze konta. Bo, nugu izan bai, shu bai izan bak, izu? <risa> Shuka iziste esiek? Shuka, eh, shiek. Haidik ez dakizit, bai? Taz hitik ez izte ari hor polita izan entzain? <risa> ba, kantuan <risa> doidoia. Haiditxu, biba, shiek. Ez da hori haitain, biba, zek. Hain E, zien gana joanen gira, berraitean kantatuko zuzute. <risa> maite ditutzi... Arre, segein, bon. Zer da, segei da, erantzuna da. Ah, bigerren behertseta kantatzeu zuzute. Prestatzen alduzu irutsi txuren bukaerako kantoa, hori dugu, ia segei da amaiten duen. Ez es, espesen izber, nahez ez ditut buruan ahasiko. Arre, entzun dezakun. Laborantzatik bizi belarik ainiza, Dehardi xigo gotik lanean ari no zan Bondiolo xen ere ez giraude xupausan Gambaran ere ari gitzu laborantzan Egnuen, waou, bat batean olai idatziak. waou No, i jo ko ta beste Arigarriak, eh? Shilawa partetsu sutete. Ah, alkuseta, ne. Ebere hitu nauzute. Beina hori deitzen da plasia. Bele bai. Gureak? Bai. Gureak? Bai, komunitateareak. E norsen ilurren erri ga eusitzun. Naite, ni, bi telefonatu bisutuko la eta emaiten bait irugejen bertseta bat batean. Ebe hor Eber? No, beno deitu. bat? Hale, deitzen du, egiten halko genuen, eh? Benabon, baki zute zer. Ez du daus egan, eh? Eniz kontent, ez duzuta ipatu irratia, ez duzuta... Antzerkean, ipatu zute behintzat irusitxoan irratia ezta? Irratia behintzat. Eta behin, behin marian ez egitek. Ah, marian zen bakarik. Beraz... Bi puntu emaitetut du saian bertsuentzat. Za, Zairaabaita notatza ereak ziren mestirazzionak oh, e, parte kantameni aste maniz kantatzen uh, pastorturaaleko kantu bat <coughs> idatzi du eh, oh, oh, edo maskaradaikoa, ezta da... <coughs> uh, biotza partekatzea berna egin behar Ados. <laughs> <laughs> <laughs> Erantzuna eman dit, bom, jokoan saftu ez jokoan saftu ez emaiten dut bi puntu ah. bi er, ez da bi puntu emaitut behar txobako itzean, baina entzuleak entzun. Hala, aurre ginen dut, jurisprudenz. <laughs> <sharp> Zierron hartuz, ondokak berri ginen dute, me ez da are, gironian gira, oh, ja. joztatu gira, eta momentu guztu pastugu, bi puntu, zientzata. <laughs> generikot de solte pauso la victoria Gora erriakua ortaan bukatu da, Gamahte garaile, gazna bat niretzat, Begoita bost, Begoita bat, Gain ez dudut hanparik egin daus, Eta zintzuk joztatu gira, Eta haini sa mundi loszek, uh, Begoita bat, Pundu, mm. Zagazki, Zagatxek itzen aldegoen momentu guztu bat zuzutela? No, mm. Noi? Mm. Zirezte da mutzen? Testea. Mm. Rate? Zekere gustu da? Mm. E, pundu bat, Pundu bat, mm. eh? Batea bidea eta beste bat eur. Gure, Beste eskuntza zene. Beste eskuntza zene. Gure, du eta pachtekatzen ditu gugu, bontuak. Ebe mi esker, hori errek sehitzan duela Uda Gozian Euskaliratietan, Euskaliratietan entzuten gozatzen eta hau hausartu. Giten, inizia eta gamartaren gisera. Momentu gozo batean pachtekatzen, por